musibah begini, malah dia menambah memperganda serba segala pelanggaran, perpecahan makin parah sampai kafir mengkafirkan antara sesama muslim atas dasar subjektif dan subjektivisme atau berdalilkan buku-buku atau intrik-intrik lawan islam sampai akhirnya terjadi perpecahan yahudi dan kunca memburuk umat islam tetapi mereka belum melebihi jumlah pembunuhan muslimin yang dilakukan oleh kaum muslimin sendiri. Darah umat Islam mengalir. Tetapi sebagian besar daripadanya dialirkan oleh umat Islam sendiri. Hak-hak kaum muslimin di Palestina terampas. Tetapi sebenarnya, kitalah yang melicinkan jalan bagi tukang-tukang rampas itu. Sejarah telah mengulangi dirinya. Baitul Maqdis Dicatat oleh sejarah jatuh tertawan di tangan musuh-musuh Islam pada akhir abad keempat Hijriah. Sebabnya adalah perpecahan juga. masyarakat Ma muslimin Kalau kita mau mengakui secara jujur, maka sebab semua malapetaka itu adalah karena kita acuh tak acuh terhadap warisan yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu Tersimpulkan dalam dua hadis Yang pertama berbunyi Aku tinggalkan kepada kamu Dua Yang kalau kamu berpegangan dengannya kamu tidak akan Sesat Kitabullah dan perilakuku Atau sunnahku Dalam hadis yang kedua Dan riwayatnya yang tidak kalah Banyaknya Yang tidak kalah sahihnya dengan yang pertama Dia bilang Beliau SAW bersabda Aku tinggalkan kepadamu dua. Kita Allah dan ayahku, Ahlul Bayt. Mungkin jadi maksud di situ sebagai mandataris. Tapi jelas bahawa Ahlul Bayt adalah termasuk peninggalan warisan beliau. Salawatullahi alaihi. Mashruh muslimin kita zaman berzaman disibukkan oleh masalah khilafiyah. Tadi sudah banyak disinggung oleh teman-teman pembicara khilafiah. Hingga kini kita masih acik membicarakan masalah khilafiah yang kita tidak ikut menciptanya. Itu khilafiah diciptakan zaman kira-kira seribu tahun dahulu. Dan tiap abad sudah ada pengulas dan yang yang mengulas khilafiah, yang membicarakan khilafiah dan jawaban-jawaban pihak yang lain. Tapi sampai hari ini kita berbicara tentang itu. Dan walau sebutir biji jagung pun tidak pernah kelihatan hasil positif bagi kita. Bagaimana pihak-pihak yang mana pun untuk bicara masalah mahasiswa. Semuanya rugi di segala bidang. Rugi tenaga. Rugi waktu. Rugi harta. Dan yang paling besar, rugi ukuah Islamiah. Tanpa kita perhitungkan bahawa yang memungut hasilnya adalah Zionisme Internasional. Dan kocok-kocohnya, sehingga jumlah umat Islam yang membelot kepada paham kesesatan kian banyak, yang keluar meninggalkan Islam sama sekali kian banyak. Siapa kegerangan yang akan mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah sebagai akibat baik ini? Kita harus dapat melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir dari rangkaian nabi-nabi melihat wajahnya dengan cara baru jika kita jika belum dapat melihat beliau dengan mata fisik maka kita akan dapat melihat wajah beliau dari ajaran-ajaran yang beliau tinggalkan kepada kita kita bisa melihat wajah beliau dengan mata psikologi sosiologi dan sejarah kita harus promosikan wajah beliau dengan segala macam dimensinya kita sanding bandingkan dengan segala wajah sejarah Yang pernah main di podium gelanggar, Di gelanggang podium sejarah ini Sebab wajah-wajah Yang kelihatan main dalam sejarah Sejak zaman purba Adalah wajah-wajah para kaisar dan raja-raja Wajah para filosof Yang berpandangan tajam di tiap zaman Dan wajah para nabi Alayhim salawat umur yang paling menonjol antara semua itu adalah wajah Nabi Muhammad SAW dan setelah itu kalau kita mau mempelajari semua yang dibawa ajarannya, tadi 10 menit 10 menit oleh beberapa teman antara lain, Pak Jalal membicarakan tentang apa sebagian yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ya, apa yang dipraktekkan maka kalau kita mempelajari itu semua Maka kita akan mengetahui siapakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau bawa dan yang kemudian beliau tinggalkan kepada kita umat beliau dan umat manusia seluruhnya. Jika kita mempelajari benar-benar riwayat hidup beliau dan ajaran-ajaran beliau, maka segera kita akan ketahui bahwa wajah beliau adalah satu-satunya wajah yang paling terang, menonjol, paling cemerlang diantara umat yang hidup di dunia ini. Kedua, kita akan mengetahui bahwa pokok dari segala ajaran beliau adalah pertama iman yang dalam kepada Allah Kedua, akhlak yang membawa umat saling kasih dalam menuju ke jalan Allah Menuju ke jalan keribuannya Itulah dua tonggak yang paling vital dalam ajaran Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Kedua pokok ajaran tadi telah memenuhi halaman Al-Quran Masyarakat Muslimin, jika kita mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al Quran yang beliau bawa, maka kita akan tahu bahawa krisis yang paling berat yang menyebabkan segala malapetaka sekarang ini adalah krisis tauhid dan aqlah. Seorang Muslim yang tidak melaksanakan perintah ekroh pada Al Quran yang masih original di hadapan kita. Tidak memahaminya, tidak mengetahui sistematikanya, maka ia bisa kesasar ke arah sekularisme. Dan dari sana ia mungkin menjurus kepada komunisme. Biasanya yang masuk dalam komunisme adalah manusia-manusia yang tidak mau terikat dengan hukum wahyu dan norma-norma wahyu. Penyelewengan dari ajaran tawahid Akan menjadikan kita tidak asyik beribadah Itu jika dibiarkan Maka akan menyebabkan keringnya sumber tawahid dalam roh kita Dan itu merupakan satu penyakit Yang lebih berat daripada kanker Sebab penyakit itu adalah samar Penyakit roh Sedang doktor-doktornya sudah hampir tidak kelihatan Langkah sekali. Doktornya adalah al-a'imma dan awliya Allah. Atau al-Quran. Wa nunazilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul dihubini. Atau ayat ala bizikrillah utamainu al-guruh. Psikiater akan kewalahan mengobati waswas -was. Seorang pemuda yang terkena penyakit waswas, -was. Takut mati, takut tidak makan takut segala macam padahal dia tidak mestinya takut gitu tak lain itu karena keringnya sumber rohani maka seluruh muslimin jika kita melepaskan Allah jauh dibelah dari kita maka kita akan pasti terpelanting ke ruang kekosongan yang tak ada tempat berpijaknya karenanya jadikan Allah itu sumber inspirasi anda. Jadikanlah dia dalam serba kalimat yang keluar dari mulut anda Jadikanlah dia satu-satunya yang anda cari dengan serius di atas dunia Segarkan kembali ingatanmu untuk mengenang Nabi Ibrahim Manusia mukmin yang kuat imannya Betapa ia dilemparkan ke dalam api tetapi ia tidak terbakar Segirkan ingatanmu kepada Nabi Musa alaihissalam yang memecah tongkatnya mengeringkan laut dengan izin Allah. Segerkan ingatanmu kepada Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan orang mati, meniup tanah liat menjadi burung yang hidup dengan izin Allah. Dan akhirnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa Betapa kala itu beliau ditantang oleh kafir maka untuk membelah bulan purnama menjadi dua, maka ditunjuknya jadi telunjuk oleh beliau dengan permohonan. Jadilah engkau berbelah dua, maka terjadilah.